Kinas inflytande på den globala scenen ökar. Men hur tänker Kina axla sin nya roll som en av två ekonomiska stormakter? Utpekade som räddarna ut ur krisen. Det här är ekonomi gått lördag med Britta-Lena Ekström. Gustav Renman, nyss hemkommen från Kina. Du är vd för Asian Growth Investors som förvaltar Kina- och Asienfonder- vilka är de största problemen som Kina brottas med just nu och som du kanske såg någonting av när du var där? Berätta. Ja, Kina brottas väl med många problem men det vi fokuserar mest på är de ekonomiska frågorna. Och, eh, där så har man ju som bekant för de flesta infört ett väldigt omfattande stimulansprogram, då omfattande motsvarande ja, 14-15 procent av Kinas BNP. Och Det är framförallt eh, accelererade infrastruktursatsningar som man gör för att kompensera för, för det här exportbortfallet som man fick i början av året. Och nu när exporten börjar komma tillbaka så är frågan då hur ska man göra nu för att eh, se till så att man inte får problem med, med inflation och att man har gasat för mycket. Så att... När det gäller den ekonomiska politiken så tror jag att det är det som de kinesiska ledarna nu sitter och funderar på. Hur mycket ska man lätta på gasen och i, och i vilken takt och i vilken ordning? Fick du uppfattningen att man upplever det som ett stort problem? Ja, alltså hela jag menar, sysselsättningen är ett stort problem. Så att det där måste man ju hantera, förstås. Så infrastrukturinvesteringar, de har kommit igång? Ja, de är massiva. De har ju alltid varit massiva. Man bygger ju... 6000 km kilometer motorväg och man bygger ut massa järnvägar och, och allt det här som, som man har läst om. 125 kärnkraftverk håller man på och ska projektera och allt det där. Och det man har gjort nu är att man bara har accelererat de här redan ganska omfattande programmen. Tidigare lagt någon... dem för att liksom hålla, hålla ekonomin under armarna när man fick en minskning av en importen här i början. Det här är någonting man ser med blotta ögat när man är där. Ja, det gör man verkligen. Det byggs över hela Kina. Christer Ljungvall, du är med oss från en studio i Göteborg. Du flyttade hem från Peking i somras efter några år som gästforskare vid Beijing-universitetet. Nu är du på väg tillbaka till Asien igen till ett nytt jobb på den asiatiska utvecklingsbanken. Jag skulle fråga dig, hur mår Kina idag ett år efter finanskrisen? Du var ju där när den bröt ut. Ja, jag skulle säga att det kanske mest anmärkningsvärde under det här året som har gått är att regeringen har lyckats skapa ett enormt förtroende utebland sina medborgare. Man tog i med krafttag efter Lehman Brothers konkurs september förra året Visar att det här ska vi klara av. Och det här har skapat en våg av allmän styrka i Kina. Man känner sig stark. Så det var rätt att göra att ta i så, så mycket. Det var definitivt rätt att satsa som man gjorde. Så man kan ju sätta det här i relation till vad man kanske borde ha gjort på lite längre sikt. Och det här, precis som, som vår kollega här nämnde, att sysselsättning är det viktigaste. Och då är det inte alltid kortsiktiga beslut som, som står i rimlig proportion från lång sikt. Utan man, man gör en avvägning för stund men pragmatisk. Problemet här på lite längre sikt är att man riskerar att väva in nya strukturella svårigheter i ekonomin. Vad då till exempel? Alltså, man binder sig fast i en felaktig tillväxtmodell- en sportdriven tillväxt. Man satsar kanske för mycket på infrastrukturinvesteringar- i vissa områden i ekonomin- som än så länge inte eftersträvar det här. Men det här vet väl kineserna själva ändå gjorde de här. Varför tog de, varför, varför gjorde de så? Alltså, det är lätt att vara efterklok och sitter vid sidan av och, och kritisera. Och jag kritiserar inte kinesiska regering för att göra en massa dumma saker utan det är snarare så att eh, under ett idealt förhållande så, så borde man ha valt mer långsiktiga beslut för att säga omställa, ställa om ekonomin till, till en mer konsumtionsdriven ekonomi. Eh, sen kan man ställa ord relation till vad det skulle innebära det om man tagit de besluten och skapat arbetslöshet på kort sikt i stället. Hade man klarat av det? Nu när Kina har, har klivit fram på scenen som en stark trea jämställdhets med USA när det gäller inflytande i världsekonomin. Då kommer samtidigt eh, kritiken och varningarna. Till exempel valutan. Det är väl alla överens om, utanför Kina i alla fall, att den är... –undervärderad. Är det här ett problem? Jag ställer frågan först till Christer Hillbom, Ekots ekonomikommentator– både ja och nej. Det är inte ett problem för Kina har inte varit det med den undervärderade valuta därför det har varit själva grunden för att kunna få igång en produktion och export som skapat väldigt stora överskott men kanske framförallt så bidrar till att då skapa jobb för kineser också. Det är väldigt viktigt för regimen att skapa jobb. Sen har man fått en baksida i det här också därför att överskottet i Kina är också ett motsvarande stort underskott i USA och skulle man nu börja rubba på vad det är mellan dollar och eh, joannen så kan man få ett bakvänt problem, nämligen att Kina blir sin egen fånge på sätt och Man sitter med stora investeringar i amerikanska statsobligationer. Det gör ju att man kan bara inte utan vidare skifta det här på en gång. Därför då blir det väldiga spänningar i hela systemet. Så det finns en klar nackdel med det också. Men om det är en fördel för Kina, vem är det en nackdel för? Ja, det är en nackdel även för kineserna kan det bli därför att man tappar ju värde på placeringar i USA så att det är ingen enkel ekvation att få det att gå ihop. Det måste bli en gradvis jämtning av de här inbörjningsvardukterna. Finns det någon utanför Kina som tjänar på det här? Gustav Reman? Eh, att någon utanför Kina som tjänar på en lågt värderad yuan ja. eh, nej, det är väl framförallt kineserna. Jag tror att när det gäller det här, det här berget nu av amerikanska obligationer som kineserna bygger upp så jag tror kineserna tänker så här: att de där obligationerna, ja, dollarn kommer ju att värderas ner förr eller senare. Men man kan ju ändå byta det mot reala tillgångar i USA om det nu är börsnoterade bolag eller fastigheter eller naturtillgångar eller vad man nu vill ha. Så jag tror att de resonerar som så att, att en. en en lågt värderad, Johan har ju de här baksidorna men, men fördelarna överväger just på grund av att man, man blir så konkurrenskraftig på en exportmarknad. Men hur länge kommer det här förhållandet att vara? Alltså att man har, har just det värdet på, på jannen som man har idag? Jag tror att man, alltså, historiken är den att man hade ju en peg mot dollarn fram till mitten på 2005 och sen så var det ju ganska, en ganska hetsig debatt i USA- där man tryckte, tryckte på för en, en kinesisk uppvärdering. Och Då började man med det och höll på med det fram till eh, för ett litet tag sen när man då avbröt. Så man har ju värderat upp det med kanske 20 och sen har man tagit en paus. Men jag tror att den här uppvärderingsprocessen kommer att komma igång igen. Eh, delvis på grund av påtryckningar från väst men också på grund av att eh, kineserna ser att det här är... Ja, det finns en del fördelar med det också, men det, det, det är ju en, en obalans som är ohållbar i längden. Men är det också så att det, det man sett under 2009 är ju att det faktiskt på nytt har lite en viss försvagning av den kinesiska valutan. Så att det finns också ett i alla fall kortsiktigt intresse från Kina att man ska ha och få behålla en svag valuta för att få igång exporten igen. Man har ju ändå tappat ganska mycket under krisen. Då att det är ju 20 miljoner kineser, jag har sett en siffra på, som är lite utan jobb och de har återvänt till landsbygden. Det är ett problem. Alltså man får också de här sociala spänningarna i landet på grund av arbetslöshet som gått upp. så att Man vill nog gärna återskapa jobb som mycket i år. Det får frågan om just den här stimulanspaketen är det som ska bidra till det. Om det är så för, på nytt då, en ökad export. Ja, jag får jag säga en sak där? När det gäller de här infrastrukturinvesteringarna så tycker jag ändå att man... Det är många i den här delen av världen framförallt, som kritiserar kineserna för det här. För man säger att en del av det här leder bara till överkapacitet i industrier där man redan har överkapacitet och så vidare. Men man tittar på de här 4 000 miljarder johaner som nu investeras i det här programmet så är det ju framförallt infrastruktur. Och det tycker jag man kan se som att man faktiskt bygger upp en fantastisk bas för framtida konsumtion. Tänker att man ska åka på alla de här järnvägarna som bygger, och, och ungefär 3-4 procent av kineserna har bil idag. Man bygger ju motorvägar som sagt 6 000 km per år och så vidare och så vidare. Så att... Tänk när man ska fylla de här vägarna med bilar och vad det innebär för bilindustrin. Och, ja. men, det, men det är om några år, det. det är sen. Frågan är vad som händer nu om man har pumpat in så mycket så ja, det, det kan pågår bli redan nu. Ta, inflationsrisker. Ta, ta, ta bilindustrin som exempel som nu växer med 20-25 procent och där man passerar USA faktiskt som världens största bilproducent. Och det här är ju bilar som stannar i Kina, det allra mesta är ju för... För inhemsk konsumtion. Och det är klart att om man tittar på fördelningen idag så ja, investeringarna är en stor del av Kinas ekonomi. Men konsumtionen kommer att ta fart. Jag får nämna en sak om konsumtioner. Man talar ofta om att Kina har vuxit med historiskt sett väldigt stora siffror under de senaste 10-15 åren. Detta har skett samt som Kina har industrialiserat till snabbt. Vad som är mindre känt är att den privata konsumtions andel av BNP har fallit på ett sätt som man inte har sett i någon annan nation som industrialiserats efter andra världskriget framförallt. Och detta är oroväckande nu. Och gå vi se den tittar på den kinesiska statistiken. Och inte minst då hur man definierar offentlig konsumtion. Vilket i många fall spiller över till privat konsumtion så ligger våra beräkningar på att den privata konsumtionen som andel av BNP kanske snarare ligger på runt 20-22 procent istället för de 35 procent som man anger i, i statistiken. Så att man, man får lite försiktig när man talar om, om infrastrukturinvesteringarnas roll. Eh, man måste också medveten vem som bestämmer vilka infrastrukturinvesteringar som ska eh, behandlas. Det stod här i kinesisk media senast igår att 135 stycken eh, politiska företrädare har idag... Är under, under luppen för att ha, ha fifflat med olika former av investeringar. Och, och bara en sak också när det gäller valutan. Vän av ordning så måste man säga är att eh, visst kan det vara så att eh, den kinesiska växelkursen är undervärderad. IMF-Världsbanken beräknar det här till 5-25% brättspan. Det beror naturligtvis på alltså svårigheten att sätta ett rätt värde på den kinesiska valutan. Och läser vidare lite grann om vad man skriver i USA så är det ju så att USA här i torsdags kom ut med uppgifter som säger att eh, Kina inte manipulerat sin valuta i förhållande till dollarn de senaste månaderna. Det gäller också alltså, USAs största handelspartner i allmänhet. Mm. Så det har man ju påstått förut från amerikansk tal. Mm. Men det är ju för att de är väldigt beroende av den här amerikanska upplåningen. Problemet här är att Appreciering av den kinesiska valutan inte står i förhållande till de produktivitetsförbättringar som sker. Så att vi skulle sätta en snabbare appreciering av valutan. I Kina. Appreciering får du alltså en förstärkning av valutan mm. mm. gentemot dollarn. Och ju snabbare den här produktivitetsökningarna är samtidigt som man håller ner löneökningstakten så, så, så, så når man inte de effekter man vill. Det håller jag med om. Men var lite försiktig när man talar om den rätta nivån på en kinesisk valuta. Men det här med konsumtionen vi inne på och att den då stiger, säger du, men att... Säger Gustav Rehman. Just Men att inte göra det tillräckligt snabbt. Alltså, hur ska man då bära sig åt för att faktiskt få igång konsumtionen bland kinesiska hushåll och konsumenter? Det är ju det som är själva nyckelfrågan. Då. Det kanske också en stor del av en eventuell lösning av det här obalansproblemet. Alltså, det, det finns en övertro här på att sociala reformer ska leda till kraftigt öka privat konsumtion och många andra hävdar att sociala reformer är nödvändigt men det leder till en ganska måttlig ökning av privata konsumtionen Vad är det Där... som krävs då, då? Däremot så, så, så skapar det, alltså, sätter Kina en positiv moralisk roll Vad som krävs det är att hushållens inkomster ökar Men hur ska de kunna göra det när man inte tillåter löneökningar i takt med produktivitetsökningarna? Alltså det, här, det här är ju mångt och mycket en, ett, ett politiskt problem eh, Det finns en stor mängd övertal i arbetskraft i Kina. Miljontals människor ska in från landsbygden- lågproduktiva sektorer till andra sektorer. Då krävs det att lönökningen inte drar iväg för snabbt. Så det här är ett gigantiskt problem. Ser du någon lösning? En, ja, alltså, det, det finns lösningar på det här, men det, det tar tid. Och det, det är ingen omvärld som ska tro att det här sker på ett, två eller tre år. Det här är en process som kommer att ta minst en generation- Eh, Gustav Renman, eh, jag ska fråga dig hur, när det gäller det här med obalansen och hur man ska komma till rätta med det. Och då, då, men, då menar jag så att kineserna exporterar och sparar, amerikanerna konsumerar. Och hur stort ansvar har Kina för att få till en ändring? För att om man nu vill ha en ändring, men det säger man i alla fall på de här toppmötena att man vill, man är överens om att man måste få en bättre balans i världsekonomin i de här två stormakterna. Ja, jag tycker att då, då, då ser man det här med västerländska ögon. Va? Och, och på något sätt har vi inte lärt oss att konsumera som vi har gjort de här senaste 20 åren mer än vad vi tjänar. Det håller inte. Jag menar, det är ju precis vi har belånat oss upp över öronen. Ska vi nu kräva av kineserna att de ska göra det? Samma misstaget. Eh, får jag bara säga en sak när det gäller den här konsumtionens andel av totalen. Så det är klart att just med tanke på att man accelererar de här redan gigantiska infrastruktursatsningarna som är jättebra för Kina över tiden det är klart att då krymper naturligtvis konsumtionens andel trots att den växer snabbt och när det gäller hur ska kineserna få igång sin konsumtion jag tror att det kommer naturligt det kommer, det kommer ta ett antal år en lång period men det hänger ihop kanske inte så mycket på att de här sociala skyddsnäten sätts på plats det kommer att bidra med framförallt att kinesiska hushåll hinner bygga upp ett sparande så att man känner sig trygg med att konsumera mer än vad man gör idag. Men det är väl det som är problemet att man sparar för mycket. Nej, sparandet är högt men om man tittar på vad de faktiskt har sparat ihop så finns det ju ett behov av en buffert just på grund av att man inte har de här trygghetssystemen som vi har i västvärlden. Men tror du att vägen då till det här konstruktionen framöver går via vägen då av på nytt ökad export från Kina. Man ska ta sig igenom krisen och få igång hela produktionen och exporten på nytt. Och den vägen då långsamt sig vidare på hela skutan. Alltså man har ju stort exportöverskott idag och det tror jag inte är nödvändigt egentligen för Kinas fortsatta välmående. Det bidrar det är positivt. Sen också tror jag att många har lurats av Kinas exportberoende för de har glömt bort att Kina importerar väldigt mycket för att kunna exportera varierar men det finns extremfall som till exempel iPhone när de importerar det mesta av komponenterna ifrån Taiwan och Korea och andra länder sätter ihop det och skeppar till USA så att de får behålla en väldigt liten andel och det är klart att Såna här bitar som då ingår i statistiken då gör ju att det ser ut som att Kina är mycket mer exportberoende det faktiskt där. Det kommer också kritik ibland från stora västliga industriföretag. Då, att man tittar på deras totala export då från hemlandet så, att säga då, så går en väldigt liten del till Kina. Oproportionellt liten del. Det rör sig om några fåtal procent av deras hela så att säga då, export till andra länder går till Kina. Det säger man det är ju egentligen oberiktligt storstampa på ungefär samma fläck år efter år. Mm. Är ja, alltså för oss här i västvärlden, den stora utmaningen och ett stort problem tror jag framöver, det är just att kineserna de har ambitioner att vara stora och självförsörjande och så småningom exportörer i de flesta industrier. Se nu på bilindustrin där man. Än så länge håller på att förse kineser, den inhemska efterfrågan med bilar, men man kommer så småningom att börja synas på en exportmarknad där man är väldigt konkurrenskraftig därför att man har löner som är en tiondel av vad vi har här. Tillbaka till lite grann till huvudfrågan kanske om Kina som draglok i världsekonomin. Eh, den senaste tiden så har jag både läst och hört många som uttalar sig rätt skeptiskt om Kina. Eh, Kina är inte moget att ta på sig den här rollen. Och i Economist så skrev man här en veckan It's a big power but with a medium power mindset. Det där är ju ganska. Arg. Det är ju ett uttryck för någonstans misstro. Jag skulle höra, vad, vad grundar sig den här misstron på? Vad säger du, Gustav Renman? Jag känner inte riktigt igen det där. Medium power mindset, alltså att de skulle vara... Ja, de skulle inte vara mogna för att, för att liksom... Ta, ta, ta det ansvar som de börjar göra i kraft av sin storhet. Sin... Ja, nej, men det, det ligger väl någonting i det. Att Kina har ju kommit väldigt starkt på sistone från ett, ja, i det stora sammanhanget lite mindre spelare till att nu vara en väldigt viktig spelare och har ju hittills kanske ägnat sig framförallt åt att tänka efter vad är bäst för Kina. Mm. Och, och nu tvingas att, att kanske lite mer, att ta lite större ansvar för. För de globala sammanhangen. Christian Jungwall, vad säger du om den här skepticismen och misstron? Jag tror att den anledningen är den ökade pressen på just att att Kina ska ta ett större ansvar. Och detta sett med relation till vad det skulle innebära för krav på sitt egna land. Och framförallt på att deras inre till större utsträckning blir också en angelägenhet för utomstående. Så måste man, alltså som kines så tänker man också på de enorma inrikesutmaningar som existerar. Det är inte bara politiska, och även ekonomiska. Och så man vill inte gå för snabbt in i det här. Och då är man snarare en försiktig spelare. Politiska och ekonomiska överväganden är nära sammanbunden. Och man kommer vara försiktig över en överskådlig framtid. Man väntar och ser. Man vill ha en handlingsberedskap för eventuella problem, inrikes framförallt. Ni har lyssnat till Ekonomi Ekot lördag.